Zotin tonë, falëndërojmë për i ti falje dhe udhëzim, kërkojmë salavata dhe selamat për sëndetit më të mira për pingamberin e fundit Muhammed Mustafa a.s. Bi shukët e ti besnik, bi familjën e ti të ndërshme dhe mbi gjdo musliman i cilë janë gjekë rrugën e ti me të mira dhe në ditën e fundit e kësaj bote. Të ndërruar vëzër dhe të vazhdojmë në të ciklin dhe si ne kemi filluar bi shpjegimin apo Të folurim me emra dhe cilësitë e Zotit Te Barekehu Te Ala. Ngase kapja e tërësishme dhe detajave deri në skajin e fundit e emrave dhe cilësive të Allahut Te Barekehu Te Ala është e pamundur, por se besimtari i urtët më folë dhe më mëson nga ajo çka ka zbrit Allahu Xhelle Xelalihu në librin e Tij. Prandaj kemi përmend në ligjëratat e kaluara mbi rëndësinë e njohjes së emrave dhe cilësive të Zotit se as sa njeriu e njeh Zotin aqada jeton përputhje me ta nga se si ja din ai i cili e njeh Allahun ja din dëshirat dhe mudohet më për mbajt atëre dëshirave të Zotit Gjëlil Xelalu dhe kur ta din robi Allahun ja din urrëtit çka urrën Zoti Jon te barekeu te ala dhe mudohet më shmang atëre andaj e gjithë feja islame është ekspozim para dëshirave të Zotit dhe ike nga hidrimi i Zotit për rezimeja anahirat do të jetë Kënëtësia Allahut dhe hidrimi Allahut Subhanahu wa Teala Islami ka arë që njëri unë të ekspozon Për para rahmetit dhe rridhuanit Dhe kënëtësia Allahut të bareke wa Teala Andaj përmendëm e ligjeratën e fundit Tri emra të zoti gjelë gjelaluhu Emri El Hakim Emri El Hakim Edhe Emri El Hakim Të gjitha sile në një raj Dhe ajo është për gjykimin dhe vendosjen Vendim marësi Apo i urtin në vendime dhe gjykatsi në ligjet e veta. Ayëra qëro bezir, por nëse neve detajlizojmë edhe më shumë, do të them, përdorim edhe më shumë mollësi rambiat emër normal se s'ka ajo, sepse i gjithë Kur'ani është vendosmëri dhe vendimi i Zotit, me urtsi shumë të të mëlloja, por se neve do ta përfundojmë me aq që të kalojmë në një emër tjetër të Zotit te Bareke, Wa Teala. Sot ne kemi një emër të Zotit shumë të madh Por do të kemi një qaimë jozi, ato shumica njerëzve këtë emër nuk e njohin dhe gjurmën e këtij emri nuk i dinë. Pra, sprejto me këtë sprejë, këtë emër që do ta marrim sot, është emër se në Allahu xhëlalahu ka shfaqë nga ky emër gjurmë të mboja në univers tek njerëzit, ndërsa shumica e njerëzve janë indiferent, janë të shkujdesur, pra nuk e nuk e shohin me kujdese si Zoti po e zbaton këtë emër apo gjurmën e këtij tek emrit tek tek robrit. Emri Zoti El-Jelalu El-Jelalu i radhas se ne kemi vendosur per ta permendur, esht emri Allahut te barreku te Ala El-Latif. El-Latif. Këto me ta te trash. Me tra, me ta te trash, jo me te. Pushemu tene vizoj El-Latif. Me te dbut. Nuk esht ajo. Kjo esht me ta te rond, e cila mbushet djua me me kjo shkroj. Pra është lami, taja dhe feja Të cilat argumentojnë për disa prej kuptimit të cilat do t'i përmendin Ka artë kjo emër 7 herë në Kur'an Ka artë kjo emër 7 herë në Kur'an Dhe vjen me një emër tjetër Të zotë i gjelë gjelërë që në do t'a përmendin me ligeratën e ardhme Nëse në premton koha që me këtë ligeratë ta përfundojmë këtë emër Nëse jo vazhdojmë edhe një xerat pas sa do përmendni një, një emër tjetër. Emri që ka vjen në radhës vjen i ngjitur me këtë emër dhe kanë shumë afërsie njëra me tjetrën. Sigur që e paunte emri Allahu te Alaziz, AlQuddus, AlJabbar, AlMutakabbir, kishin një lloj domthon afrimit manas ose pse kishin disa prej prindarëve. E kur janë ndarë të holla njerëz duk i shohin. Kur janë ndarë shumë të holla njerëzit nuk i shohin. Andaj që emri vjen në Kur'an me emrin Tjetër të Allahot el-Khabir Pra vjen el-Latif Dhe vjen emri Allahu Gjelluala el-Khabir So të të amorim këtë emr Ka ardhë në Quran në 7 vene Do të i di përmenim disa prej ajetit të zotit Të barë kjo e ta tala Finë në më gjithë dhe shkëta më thonë lutf Nga raja e të cilit është edhe emri Allahu Gjellualu El-Latif Ka ardhë në gjunë arabe La-ta-fe Më këtë raj La-ta-fe Dhe ka ardhë në rajën La-tu-fe por ka ndryshuar një zanore e cila pasaj ka ndryshuar edhe kuptimin e vet fjalës. Pra fjala lutf apo latafa vjen në dy kuptime. I pari kuptim kanë dallanë rabot latafa lutfen idha rafiqa bih. Për dorë fjalën latafa kur e shme kështu me fatha me tri fatha latafa kur e sh për çollim butsiya. Kur e sh për çollim butsiya Ande e kini të përkthio në disa prej përkthimeve i buti A i cili silët but me robrit e ti Për të ta shojmë se këmër nuk, nuk është nga, nga i buti Për ka një kuptim shumë pa më të holë se, se sa kjo Pra përdorët për lutf Përdorët për lutf në kuptimin e butsijës Kër dikuj s'ilët but Apo s'ilët në kuptimin e nderimit S'ilët letë i thonë Lutf. Pastaj mirdhet edhe emri El Latif. Kjo është kuptimi me kuptimin e parë. Andaj për shkakun i thonë umm Latife, nën e butë. Nën, domthonë e dhajm këtu, e kështu me radhë. Dorasa kuptimi i dytë, et që ky kuptimi i dytë në xhur alabe, dietar domthonë e cilën emrin e Zotit Xhelel Xhelel El Latif shumë më shumë nga nga kjo, nga kjo ë mëna e, e lidhur me mëna e parë. Këptimi dytë kanë thanë, kur jenë me ta, me, me dhamme, taja, latufe është për qëllim, dëkka dhe sagur Dhiçka e cila shumë e holë dhe shumë e vogël, e imt, nuk shifët Zdës sejnë, për qëjnë mëllitë thonë, meseletun latife Mesele, qëjnë mëllitë për dorën djetarë, dhe mënkajin një shpesh kërë fol Tho tash do të flasë për një meselet latife Qëka e ka për qëllim? Aja ka përshëllim dëbut, jo, të holë Dhe onë, koncentroju mirë se Dhe onë, duhet të kapësh atë detalin e vogël të meseles Andaj, vjenë në kuptimin e dytë Zdoze në shka është e holë Andaj, përshëmë dhe i thojnë Kelemun, latif Fjalë, shumë e holë Dhe përdorët latif Në kuptimin e dytë Për ata që ka nuk kuptohet Nuk shifët qarë Përshëmë dhe i thojnë Fjala yol te rau i thot, fjala yol to shum latif. Megjopër çellim se kuptoj, por jo në kuptimin si kuptoi fjalën, por nuk di ku e të xhurit kelami. Pra përdoret se është atshe holl saqë miegulllohet. Nëse çdo sa isha është e hollë dhe edhe, edhe miegulllohet. Këto janë dy di kuptimet, disa në kanë ardhur në gjuhën e arabes. Sa i përket dozën në Kur'an kanë ardhur disa ajete do t'i përmend me, ç'ti që me referencë në suran el an'am ajete 103 thot Allahu te bareke u teala لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير نيチナترا سوريا جورج سوريا الانعام فضل الله جل جلاله لا تدركه الابصار اللهم سمونتا برفشين شقيمت وشقيمت النرزو لوكمونتا برفش الشيخ هشام التميمي رحمه الله دوك يمروتر باريمت ا بسيميت Disa prej muëtezilive dhe shëarive janë mbrojt me këtë ajet Se Allahu nuk shifët në khirat Si do mos muëtezilit Dhe kanë thonë Allahu u gjelënëm këtë ajet thot, Atë nuk e kapin shikimet Dhe në gjatë mbrojtje se Dëmonë që nuk është ashtu A jeti fret Kretë diçka tjetër Ka thotë Shekhe Luisa Mëte Mije Atë nuk e kapin shikimet as në khirat Por të da shofin rëpë zotin e tëre Por jetë të tërin Asku shumë dhe pa kur Allahun të, të tërin Së është Allahu mëjma sësa me e përshi shikimet Por të të shfaqë Allahu u gjele gjelalu nga ftyra e ti Ajo qka do të lejon zotë i hon të bareke Ve hua ju dërikull e mësara Thëtë Allahu u gjele gjelalu e aji këtë shikimet i kap Dhe të ne i shiko kure ka përmen se Atsë mund është me pa Edhe në khira sërëshat të, të tëri Minë njërë e kam bashkan gjitë këta Dhe aji isha këtë shikimet I kapë këtë shikimet oni kop shikime do shka të shkato më shumë. Një person, Jakop, e di shyrën e tij dhe ngasht u shkuan. Dhe shkatu po. Në vazhdimsi, jo vetëm shiki, në shikim, në krej shikim krejtikimën e dunjas, e të kafshëve, e të splendave, e melaçëve, e xhinëve, eksumor me miliarda shikime. Ka janë duke shikuan. I ka palla Allahu te barek we te ala dhe tani shiko dhe zer. Kur ti ke një numër shumë i madh i shikimeve të çumta. Apo ti më thon për shembull Porcieli pesveta ka janë dukshir. Porcieli pesveta ka janë dukshir. Mund është një holl me shikuh me porcell. Të porcelli janë hupi dytë. Thu shumë porcelli të të pes për një an se të e pa të pesen bom hipit i i tretë apo të shumë porcelli vazhdimisht nga janë dukshir. Ata dhe murreni drejt për drejt këtu, saf. Edhe me këshir veç gatë ti smunesh me porcell këtu. Apo smunesh me porcell këthe. Po çka nëse ato lëvizin Së një kapë kur Apo Nga se je i dobot në shikim E Allahu Gjellaluhu përshemë U nërëzë përra me ndo Sa dunia e ka mbi 7 miliard e gjysëm Njërëz Allahu kri shikimë të i kapë Ka janë të shikua ata Që ka janë të shikua ata Qëli a të shikua halal, qëli haram Ku ka me qukë i shikim Apo eksemerat Anda shikua Allahu Gjellaluhu kre ka përmen Këtë numër të matë kapje së ti të shikim e ka tham Ve hua latif sepse Allahu e ka emrë dhe cilësin e latif. E shka është el latif? I holë në kapje. Ratsat dhe që është e holë, ajo e cila duhet me e kap, e kap zotë i unë të barekje. Vëtjala dhe këtë e ka bashkanë gjitë emrën tjetët, el khabir. El khabir është shumë afer me latif me disa dalime. Me disa, me disa dalime. Por që jemë ul khabir, da përmenmi se vjene dhe kua të dash me shku me këtë qikipë. Sheme, ka dalim me e kap Une jam të kap këtë got Ape e kapin e njeri që ato arë që kështu A me nuk i di shka të doshme vë E Allah u gjithë edhe e kap Edhe e di këtë u shkuar Mirë, kur qëtojt numri i kap me dhe Apo, vështisot me selja Përshim nëse janë të arë dhët veta Edhe ti i kap të dhec janë të arë Apo Nëse i menon për njëni mëse të arë smuno me me ne kusht me menduar për dytën sa të ardh. Nëse inshallah vërtetë do të lëviz ndër drejtime ndryshme, edhe më shumë ranohet me cilën do shkuat atë ekstremat. Andaj sa më shumë që numri i madh, aq shumë vështirësohet edhe kapja. Mos flasim qëllimet ku janë të shkuar. Pastaj mos flasim a ja arrin qëllimet. E krijtë ka Allahu xhelu alaihu te qual, subhanahu wa ta'ala. Kështa ajeti se ne kamë vendi të ardh, se është përmendën Allahu el latif. Lidhashtoj përmendur surën Yusuf. Emri Allahut el latif. Në juën e yusufi pa li salatu sallam, vetë do të vinte dobi, ku të vin, se yusufi vëllazër ka kaluani një, një histori shumë interesante. Prembonor e pastaj, domon, orvadja për Vrasie, munbonor, Shitia etisiro, pastaj erobria e Tiktek, egjiptianat, pastaj provokimi grujës, pastaj kthimi në burg, pastaj komentimi e andrave, pastaj dalja për i burgut, pastaj prap takimi me vëllazër të tij, domon, kur janë kur kanë ardhur për me kërku ushim Pasaj biseda me së tëre, ardhja Jakubit a.s. në fund vëzër, në fund, kër i ka rasë e ishte Jakubit bashkë me vëzër të ti, që e ka fa andrën fillim Jusufi a.s. Se ka kumëndu e këtë këtë njërë vëzër, rëmbullak Jusufi a.s. Shiko, suri Jusuf, ajeti një qëndë, të të allahu të barek e vëta në gjurën Jusufit, inë rabbi latifulli ma jesheu ka thënë Jusufi a.s. Vërtejtë zotë jam është latif. E të një shka është latif, e më nënkaj me gjëziket, citoj ma vonë, i cili e ka pru Jusufin që këtë dërejgje, mund bom bret, minister, mirasez dhe, do më thonë, familje e vetë në këptimin e përshëndetis, dhe jenë nështru e njërëzit atina, mirë po që shka më një dërë në këtë pozit, me shumë hodhësi, A, a mund është me paramendu A ka mujtë të këshme paramendu Kër e kanë hedhë në bunar Se Allahu në për hedhës bunarit Do me e bo minister Në mund është me paramendu kër. Në sencë kër e shedi kanë të hek Shtotu kësë mërin Nuk mund është me paramendu Se këta shka e kanë gjujt Do të vinë në, në kandinë me lut Jusufin a.s. Anda Jusufi që ka tha Vërtejt zoti jem është latif Sa butë më ka pru këtu Po dë një herë dhe Do k Për e është butësijem rëndshme Për e ka dhënë Innehu huë l'alimu l'hakim Vërtejtë Allah është i dishë Dhe hakim I urtë Ra Ja ka përdojnë tre emra Zotit subhanahu Vëtala Gjitha është tukarë në surën Luqman Ajeti 16 Për dhe Allahu të bareke vëtala Dukë i fol Luqman i djallit të ti Ja bunejje Inneha in të kumithkala Habbeti min kardelin Fëtë kum fi sakhratin O fi sëmawati Inna Allah e Latifu al-Khabir Fëtë Allahu gjelë gjelaluhu Në gjuhën e lukmanit I ka dhenë lukmanit të gjallit vetë O Biriam Inna ha Inteku mithkale Habbetin Min kardelin Nëse Dhe prajote Apo që dhe qovë thë jo Mukan sa Grimca ma e vogël Sa kokra ma e vogël E bimës E cila hiqë God is në nin që i te praj bimën e vogël, atë domon at cilpën e bimës, xardal. Fatakon fi sakhra, e ajo grind e vogël e bimës, në kaçorë e e vogël. Nëse është fut në nën shkëmb, au fi semawat apo është në qiell dikon, apo në tok më ndënda, ijeti bi Allah. Allahu e biata. Do ta bëremë më pasaj, kandin E këti ajeti, pëse e ka pru Allah u gjitha këtë detalj të madhë Që e ka përfundu këtë ajetët Allah u të barekjë Inna Allah e latifun Sepse Allah është latif E qa është latif shiko Grimca maja vogën Kërshimë më merë vëzër një bimë vogën, një gjithë vogën Dhe këput e grimcë më të vogën Edhe shtinë në nën shkamp Qa shtinë nën shkamp Dzi, natër A mund e gjenë dikush pas Allah Ska kur kush mund qime gjenë Qos Allahu Jalla Jalla Fiula. Inna Allahu Latifun Khabir. Allahu është Latif, çka vjen këtu është Khabir. Ne dashojmë leqëratim. E ardhmë, jemi dashur ka ardhur në surën El Mulk, ajeti 14 ku thot Allahu Tebaraka ve Teala, El la ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir. A nuk e din krijesën e vet, a çka ka kriju? Po aj çka ka kriju krijesën? A nuk e njeh? Jo, detalet e shumta ku çka ka kriju krijesës, Zoti, ai që ka kriju kët krijesë e njeh, pas e ka thënë huwa al-latif Dhe e është Latif el-Khabir Këtyë në bëzër ajetës të kanë ardhë në Kur'an Bi emri nga Zotit të bare kjo vëtjala El-Latif Se për këtë fjallat të ulemave Bi definicionin Qka do më thonë emri Allahu Gjeli Gjelalu e Latif Dhe të i përmendim disa prej Prej tërë Për shumë ka orën nga Katadija Nga djetar mufesiri ma djetar i Selefit Ka thonë fjallë Allahu të bare kjo e tala Inë rabbi latifun li me jeshe Në fjallën Jusufi të lejë salatu e selam Vërtejtë zotë jemë është latif i, man, I hol në veprim I but në veprim Ka thonë Allahu ka vepruar But me Jusufin Dhe imt Dhe ashtu e ka Ejtë në procese Nga hedhja mbunar E pastaj në burg E pastaj a ka siel Nga shami a ka siel Në Egypt Mesut, ja ka sel familjen dhe ja ka pastruar zemrën nga çitjet e shejtanit. Dhe ja e ka pastruar i har para ndodhej para para për asfalt ekspozimit provokativës është është fashi Yusuf alayhi salatu sallam. Do von me, gr me gruën, Allahu qet to e ka pastruar, pastaj thot Allahu jujelaluhu e ka kurrëzu me, me mbretërinë Roket këto vëzër janë atësht imta Se si së në lidh njëra me tjetërën Së në lidh njëra njëra me tjetërën Posë Allahu të bareke Andaj Allahu gjitha kër e ka fillu këtë sure Tësi në ka përfundu e Jusufi me emre Allahu të latif Se ka fillu Allahu Nahnu në kussu Aleke Ahsen el Qasas Në po të të regojnë atyjo Muhammed Mëtë më mirë atë lajme Në gjarin mëtë mirë për të të regojnë Shiko Andaj kën gjarin vëzër që ka të në mërkattavi, vetëm se i largohet mërzia dhe i mbushen së i të lëtër. Pse nga butësia e madhe që ka të regu Allah u të barë e kjeva të ala. A dhe paremdo dhe zër, kër kanë mërinë fund dhe zërit e Jusufit, dhe se kanë njofë Jusufin a i sëram, që kanë thanë e endë të Jusuf, ati i Jusufi, paremdo në një, s'ka pas, omon, pa, ka orën të rësmedimin pas të të dhëtëve, pas të të dhë A në më fun ju ka thalë mbrat A në më njërë kanë thonë Babës vetë, ba një stikfarë të Allahu Se pas mi po shumë krim Kemi bo gjunatë Allahu të bareke Kjo është tajës që ka përmenë katete Thot i më në gjeriri Në fjallu në Allahu të bareke Ka thonë e është i but Në raport me robrit të ti I njohur detal Për veprat të tëra Pro i but me robrit të ti I njohur detal me veprat të tëra Parame dhe dhe zërë Allohidin krejta për shembë veprat e tona, një jetë çyt, qëllimet e këtove marrë, megjithatë ata aç butcilët kur ti më nonket saçi ti thu si për sot e ditë. Por shembë ti mund të shkojmë janë i xhunamë apo e projekton i xhunamë apo zoti na ruti. Dhe Allahu butcilët me ti edhe gjatë projektimit, edhe gjatë bërjes xhunoj, stall al-freimën, t'i jap ushqimin e këtove marrë. Latif but cilët me ti, domart punon, gjaki punon e këtove marrë. A ka bucimat madhës i kjo? Ska A dhe kjo është ka dhën i në gjeriri Emri Allahu të bare kjo e tjela El Latif Gjithashtu Ka orën nga shumë brej Komentatorët e, e tjerë Emri Allahu të bare kjo e tjela El Latif Ka, ka orën nga Nisa bre djetarve Se Allahu Latif Në kuptimin e këti emri është edhe Se as një detalë nuk i fshihet Rësë mundët robi Me bohë diçkat që me fshih një detalë Ebede S'mund, doon, nëse provojmë me shefin e linjerit, emshef. O epizotet, ç'i mundi me shef? Sadoche in son këta. Sadoche e in son këta. Besani do janë tani ibn Qayyim al-Juzeyni se si e komenton Emri Allahu te bareke ve teala el Latif. Fad ibn Qayyim al-Juzeyni anuni eti, wa huwa al-Latif bi 'abdihi wa li 'abdihi wa al-lutfu fi awsafihi nawani. Fad ibn Qayyim al-Juzeyni, wa huwa al-Latif, pra emrava te Zotit është el Latif. Bi abdihi vali abdihi Shkoda zinjur në arabe Një haraket, një gjerëm Në ndryshën kuptimi Këtu ka thonë Bi abdihi vali abdihi Me, me robin e ti dhe Për robin e ti Me robin e ti dhe për robin e ti E cili ashtë asht, asht, Me robin e ti dhe për robin e ti Pasaj ka përme Ua lukëfu fi e usafi hi në uani Butësia në cilësi të Allahut është dyloje Buqësia në cilësitë Allah është dilloje Idëraku esrarin umuri bje khiburatin Wallutfu inda me vakirin ihsani Ka dhanë i mënkaj me gjëzije Buqësia Te emre Allah Latif është dilloje Loj par Dhe ju kujtot E përmenëm Gjur në rabëve ven Dilloj Loj par ka dhanë Kapja e Detaleve të qështjeve Me Me shka Me khibra Rëshimu kur Allah i kaq disa detale të robit apo kreeta detale të robit nuk oj vetë që i di por ua dit çdo detali funksionin dhe rolin dhe kjo dallimi thash për shemb sa për me ilustru, esha një njëri të më ilustrua e shajnë një rit to art mundunësh me pas sa to art por nuk e di pse to art e shajnë një rit to hec po nuk e di pse to hec nëse janë 2 shtohet telashe nëse janë 10 shtohet telashe Mirë, nëse ja pas 100 veta tu he drejtime ndryshme. Ti i shas si grumbull, detalet si shas, i shas si grumbull. A di se çeli ku atë shkoja? Jo, nuk e di. Deltë dënia në pazar, apo jo. Çundra njerëz lëviz, a di ku atë shkoj? Jo. Allahu i kap detalet e shikimeve, dhe detalet e zonjave për tëra dhe çka janë të dashur me vësiçeli po për tëra. Kjo është ai ilm që ko ka njeriu të ndalet. Po më, s'po mua as më prezantua. Dhe njerën dalët, për para kudrejtet Allahu dhe dhët Unë së përmuja së me përseptu si ndodhë kjo Për ata është a i zot e na i nërop A i zot e na i nërop Thëti përnë ka i me gjëzija Lohi par i emrit lutf, latif të Allahu gjelual është Kapja e detaleve të qështje me me il Dhe mund, e kap detali dhe ditë qka, qka ka në atë detali Pas të e thotë, dhe loj i dyt, i bucis është Inde me vakiin ihsanit Ka thënë dhe e ditë është kërë e zbretë mirësijën. Shumë më në në cibëzër, me e kuptu butësinë Allahot kërë të jepë një të mirë. Allahot nuk të jepë një të mirë, qështë të jepë njërëzër. Ma dhe nuk ka të mirë që Allahot e dërgonë vetëm se e dërgonë me, me emrin e shëqruar latifë. Përshimë, Allahot u gjenë gjelalu u dhe zërë, kërë e përmenë përshimë u shiju. Pse e përmenë si begatië Shemë Allah dhët, Allahu e lëshon shijun Sa ju duhet njerëzve Dhe ka mërmen për nga merësëm Se është për rahmetit Allahu të barek i vëtale Shemë në gjuna rabë i thonjë Matar Matar Se bjen pika pika Para më do dhe zërë Me që Allah u gjilole Shemë nga ka kryu për që neve nga duhet uj E i thonjë sa ju duhet uj Ka së ton E duhet ka së ton po O zët nga që shi Para më do tonjën me zbitë koblet Me njët hujën Të mitaj, apo të mit? Qëka varë Allah u Gjene Gjelalu, ato të nëla, ato uj, i zbrit nga dalë. Pro, shoshroho zbritja ujt me lutë, që të mërinje nga dalë-gëdalë. Pastaj e merë toka dhe e pin nga dalë-gëdalë. Pastaj edhe inëzirë frytët sëtë, ja ka caktua Allah u të barek e vëtëjala. A da e shikohet e zërë, edhe zbritja e begatis është me, me lutë. Pastaj, i bënkoj me zhjë, ka përmen shumë prej... Ka Shembojve, do të përmejnë nëse nga premton kohë, nëse nga premton, është një në gjëratën arme Por shemboj, qiko kryimin e njëri ju, dhe zër Shiko si e ka kryu Allah me emrin latif njëri ju E ka kryu me ilm, me urci, me kudret e kështë mërat Mirë po edhe me emrin e ti latif Shiko, dhe zër, nga pika e ujt Nga pika e ujt Para në dhe zër, si kur, dhe mënë, në embryonin e nanës Të kishtë një smija për njëherë 4 kilogramë Sën e ba Qa ndod Bilutf Latif Hipi ka njarë Pasta zhvillot në harmoni me zhvillimin e nanës A ba Zhvillot në harmoni me zhvillimin e nanës Dhe nga bucija Allah u gjira që ka ba Ushqimin e nanës Pa as një komplikim Ti hapër veti As hiqë mësja prishtë të rëzimë vetës Një pjesë e jotja Pa u dëmëtu ti i shkon Fëmijut Dhe nat form edhe Edhe zhvillohet Zhvillohet thëmija Dheri sa Allahu e formon Dur të kam kret Kret qka i ki qësot Në formatin që si pengon nanës Qka ndod Dhe delfmi jo Del. Kur delfmi jo dhe zër Qka ndod Shkota një bucin tjetër të Allahu të bare kjo e tëra Tho di më në kaj me thëmijon Dhe natën e erët Nana me thëmijon Allahu me bucinën e Ti e e, e frymëzon foshnjën që ta kap xhinin pa ilm. Apo kush e fr, kush e frymëzon fëmijën me kap xhinin, Allahu xhelaluhu. Çka ilmoj? Do të bën qajme jozi dhe ja ka largu dhëmbë, mos sa dëmtojë nonën. Ja ka heq dhëmbë, çim sa dëmtojë nonën. Se si duhet me me me blujt mish. Nëse ushërt me çojsh. Pas ti plocojot mir, çkan do, fillojn dhënt të mi dal. Duke i dal dhënt, duke largu prej prej thumbshit, duke i dal dhënt. Kur ti plocoj un dhënt, bëhet i aft vetme angur. A nuk e ke lutë? Alo Gjergja Butsi Çikollazat. As si sa nuk, nuk, nuk do në krimin Allahu xhelallahu ala rassi. As si sa nuk do në krimin Allahu tebaraka. Pas ai ban kainë Gjergja kanë një libër ku flet për butsinë e Zotit, ngriem diçka çka është mu'jizen vetveti. Ës domon Krimtari e cila Dhamon Tësvidon Sëkimën si me këptu komplet Urësien e Zodët e Barëke A da kjojës Ibn Qajm E Ljuzië Pasa i qërë Fe yurike izzetëhu Wa yubdi lëtfëhu Wal abdu fil ghafalati Andë shani Qërësien e qërë Allahu e tregon E shfaq Krenarineti Wa yubdi lëtfëhu Shë qërë Allahu tashfashti forcën e vet. Edhe më ata e shucron edhe bucinën e vet. Ndërsa shumica e robve janë, do von, robi është indifferent, si diçka ato ndondo. Robi është indifferent, nuk e di diçka, çka ndondo. Allahu mund të thosë, so apo, por shemuar kështu. Allahu te baraka ve teala, një gjornë me Musait kur e ka treguar. E ka përmend atje edhe, çka si kanë për bucinë, çka i ka dhënë Allahu i zelala Musait alayhi salatu Wassalam. Çka do të them, sa e do të thotë, selam. Në lavadin qafan, me vlodin juën loh. Ësht domon pi asht, domon një lloj skene vrasje me mor fëmijën me gjujt loh. Ai dinikur në vitin të si cilin se faraun i kanë ka vrasur në dy vite. Vitin e një vit ka vrar fëmi, meshkuj, një, një vit ka pezullu. Një vit ka vrat, një vit ka pëzullu, s'ka vrat Allahu e ka frimzu e Musait, ka thonë, Musai, në nënën e musajit Ka dhënë gjuje musajin lom Mështjeda dhe gjuje në lom Në vitin shka atë u vrat, fer a unë djen Mirë pa thëtë Allahu u gjilluara Na jam bajtëm zemrë në nënës musajit Se këtu fruturu zemrë api Së në kup Së mund është me kuptu Së mund është me vrat Sigur jashtë janë të mbledhë njërëzi për me vrat E diku shto dilti Që te gjallin, gjallin. Nësejnës njëri dhëtë pritë Pritë që janë të vrahë jashë më së të nxjeri Allahu u gjelizat që ka ban E frimzon në musahajnë Instiktivisht Që ta refuzon zhdo gjij Pos në nëzvet Nësa fmi ju nuk është kësu nësejnës Fmi ju mërë gjij prej Kretë që kanë qumsht Allahu janë djerë kretë Zhdo gjij e refuzon Zhdo gjij e refuzon Që kanë do dhe zënë Allahu u gjela kështu e ka caktu Dëshira e ti që n ti rrotullon me buci që njerëjtin se kuptoa këta. Shumica të angjëllëve ku po këto. Atadha shikoi kaq në kaderin, besoi ka derën. Sonichtim me me çmundu ka derën. Pas me besua. Çka ndodhi vezë? Shkon motra e vet ngadale. Hin pallatin e faraonit. Duke qenë qor rrezik, por e inspiron Allahu i Gjeneral. Edhe ende ka janë të shkuar me, me Musa. Tu indjek, motra, e ndjek motra atje gruaja e faraonit do Shum djalimir kanë kë. Kuje inspiroi ta? Latif. Allah te nia ti dogat që e përmendi më kanë me xogji e thot edhe dëshirat, edhe urrejtë. Për shembull ti m'ani vakt s'do diçka, m'ani vakt s'do diçka. Kit Allahu i ban këta. Kuje inspiron gruinë e Firaunit me dashur Musail? Firauni thaun se du. Unse du. Ai tha, ajo i tha parazet të maja. E mor. E mori Firauni në familjën e vetë fillu unë me edhon ava gjithonja më ndesha s'ka s'ka efekt më në moment hil motra vetë dhe i thot atë ju ka zëj një kruje shka ja pranon në gjinin At, ato pri hutijës që të agjen gjinin habitën me vetë ka hinëti në, adosh me vetë ku hinëti në palat mrejti pa e vetë kërkan mirë pa ton nga ava e huton këtue, i huton këta që të fole kjo dhe zër këtë detale qi faraoni habitet, edhe ushtarët habitën me një gruaj, kush i ban? Vëhuall latif. Ayubut e huton për momentin që të ndodhe kjo. Sikur që i ka ndodhe pejgamberit aleyhissalatu sallam, i ka hutuar për momentin që të kalojë Muhamedi aleyhissalatu sallam. Sikur për ka ndaj me vrar, kanë prit tanatun, Ebuxheli kur ka que pejgamber ka dal, aty pari ka kaluar. Allahu xhi nuala para në suni jashtë. Sa ta nuk ka bë perdhe mes ti dhe, dhe Muhamedi aleyhissalatu sallam. Kur janë çu sabat E kanë të rëgjit derën E kanë të pa po alivën e dhe Allah Ka tënë kua mua me dhe sa Ka tënë qërë, kalojaj, shkoj Se pa O këtë janë prej bucive Cë i banë Allahu të bare kjo të le Qëka do dhe më po në vëzër? A tërë thanë po Ajo motra vetë tha mirë po du të me pagujtë atë ta E qëka do dhe vëzër? Faraoni, erujke musajin I cilit kishtë e ndurë të ti mërdzue mur Pushtetit i ti, ti E rujke musajin Dhe nanën e vetë, dhe A mund më përra me uezër Ferahoni dojke me vra Se i kishin thonë magjistartë Ka me dalë në dikush Ka me të ardzu pushtetit Vra i kejt Qatë djalin cilin ka me të ardzu pushtetit Allahu me bucine ti detaljt Im që smush me kuptu E banin anës vetë në mi thonë që rok Në sejnëz nana jep gjime rok Fmi e sa pa, pa rok Pa rok Pa Allah tha që ka me të pagu i qaj Pagun Edhe motën e vetë qina e gjejt e nanën E që ka të gjene në vetë Dhe ushen Musajn me qumqin e vet E ushen us... Andaj fir au një vëzër Momentin e par, diskutimin e par Që e ka bëmë bon Musajn Që i ka thon E faal të faal të kelleti faal O e në të minë el kafirin Ka thon ti Nga se Musajn ka pos një mësë marveqe dhe Duke i da dhe njërë Të e shtio ka dhejkaj E se ka një i fuqishem Ka thon ti e ke bëmë këta Plus po tash po thyr dhe ma këti me këti të pëndjek Që i ka thon E ke bëmë atë vejkaj Të së në kebo, më kevro njërë O e në të minë el kefirin Ka thonë dhe të ketë po, po mi mohona të të miran shë ati kumbo Në në në të anë e kumbojt me pare Në në më të në të anë që ta ka gjithë E kumbojt me pare Edhe unë të kumë rrit tijë A të herë Musa i lejtë së radhësam ka fillu me e treguhe Gjarën e tina I mënkaj me që zhjetë Nëse e merë skenën e Musa i lejtë së radhësam Prej për Amor jo, me bucina Allahu Gjeli Gjelalu A përdo të merë s'kenën e Zoti Gjeli Gjelalu Me musajnë dhe firaunin para detit Dhe shikoj e bucina e Zotit Latif Dhe zërë me, dit njeri, ut, Latif, mërgjit, riskun, jar, me dhan, e ditë njëri emë në Allahu Latif Hithë që nuk mërzitët asë për rizkun Asë për ata se Ka njarë dikush dërë me dhanë Ej, mësë më ka në unë e kjo univers Dë qishë he mërë në i dridhe Jove vla Dili pap linë, prap hona del Sa musliman Për nga më ande kuri eri e kupton kush e ruun kët univers el latif ai cili me detajet më të imta i ban se shiko me sa skenë se ka bënë Allahu për, i Gjallëan Kur'an çeve e përmenë me qayme xojie ai e tregon fuqinë ndaj shpath butcie para datit musa ime beti israelit atë po vin faraoni me këtu ushtrinë e tij dhe ballafaçohen para datit daiti knej faraoni knej Vija u shtarake në qosh në qosh Qëka thonë bitë e Israelit? Inna la mudrakon Së kanë thonë kanë me nazanë Po ka thonë dzanë tjena Musaj a. s.s. I cilje e njif të Allahum Gjellu asive pranë Qëka thonë? Kella inna rabbi maji Zot jamu me mua Se jehdin Ka me mu udhëzua Logikif s'ka ma të udhëzim Me logikë Para detit, të kazon, s'ki ka me i kënera, për para e ki detit, detit s'kaloat me, me notim. Qëka ndodhe? A ta than, uzunëm? Ajta, jo, s'uzunëm. Allahu e, gje, e qejl di ka. E kjo është një më dhe natif. Ku e qejli? Qa i tha Allahu e qejl i vala? E dhërë i bjasa. Më shuaj detit. Më shuaj detit dhe qa detit në dy mëllat rrug. Në bas të fisët që i kanë bas, biti i sajli dhe e kalojnë dete. Këtove vezë me çka ka ndodh me bucin Allahu subhanahu wa taala. Leç Supermeni ban qaimë juzi edhe buciti Allahu جلل në historinë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se si u shrit i ytim, se si Allahu te baraque wa taala i ka caktuar e Abu Talibin me me kujdes për ta e, parati Abdul Muttalibin pas saqulde sa ymer Abu Talibe e pas sa si u shrit tek ajo halinia saadiya, se si ajo e ka është kujdes për ta se si ka për, e thiju tje, se si pas e ka e thyu gjun anati se sipas se ka martuallahu xherën me Khadixën dhe i kanë imu është ka kusë se ka qenë ajo pasanikë ekstrem radh për një gjërave ndrysh me se atë doni harë mos i lutani kur e lezoni historinë thotë e çetu çtu s'ka mos zidhe e Allahu e ben zidhe që se kaqçen e tëra e drejtuar për janës Allahu subhanahu wa taala alladhu binqayma juziya wa huwa al-latif ayesht Allahu te bareke wa taala ibut marobin dhe për robin qka është i but me robin dhe për robin kanë thënë djetarë i but me robin është pi përjasht nërsa i but me robin kër e inspiran me shku derte e mira e vet që kur që i përmeni për në kaj me gjozia dhe shemë bujtë të ndryshëm për që më thënë robin e, fiksohët me një dëshir ajo dëshir elmin Allahut i bandam të tina Allahun nga butësia që ka e ka nuk ja plëcon dëshirën se dëmtohën ja he Apo shemo. Dikuç fikson vetë se për shembull, më martu me filanin, apo filania më martu me filanin. Allahu e di se po u banën bash, dëmtohen. Edhe këy edhe k. Apo vetë se ta baj filan biznesin. Allahu nga bucia ti çka ban, ja heq dëshirin. Ma von thot robi alhamdulillah. Alhamdulillah që se kam çad dëshirë mo. Allahu çiko Allahu vepron tek neve edhe brenda, edhe edhe për jashtë. Kjo është ajo që zënë ka për mend ditë ort në në qëshje. Pra vëzet, rezimeja Rëgjimeja e emrit Allahut e barek e vëtjala, në fjallë të ulemavë është se, Allahut nuk i fshijet asë një detalë, qoft a i mëj voglë që mund të paramendohet. Dëmonë, imësira mëj voglë që mund të paramendohet, të këtë trupat, Allahut nuk i i ka jo. Qoft a jo e ndarë në vetë vetë i si imësi, qoft a jo e në gjitë më një tërsi. A shë qartë kërë? Por shemë, munë është me atom, e ndjerë një atomë, këtë Po mëuno mkon 3 milion e atome me nitërzijaj asnjëna nuk i ik. Dhe kjo është edhe më e ngarkuar. Dhe mu timulesh me ndjenë në diçka që thua edhe me studiu çeta. Po nëse janë për shembull shumë këto, edhe janë detalet imta, le bashkurojnëra me tjetën siç janë çelizat e gjaku, kjo vëzhgëz është ilm, si vetë Allahu i jllola, emba. Dhe special mirë për shembull dorzuan pala shumë xhërawa, ngase e kanë nikufi. Thot këtu mo, skeminëve çka me bë. Kjo është atë që ne ka përment. Djetarët dhe e dyta Prej kuptime që kanë përmen djetarët është se Allahu uajep Robëve të mirat me buci Uajep kadane Dhe kam përmen djetarët në këta Se Allahu ndë njerë të mirat i jep Nga se mendon Nga se mendon Ata është peshar i gjenjes Dhe shka njerë që një storinë e vetë Se ka një dishka do të qëta se pata menu që i kam e mdo Apo që këtë kajrë se pata menu që i kam e mdo Eksu më ratë apo domo doni doni skene interesante nga jeta e ti po ska njeve se besimtar pa besimtar vetem se ka ngjallën e vet, jetën e vet normale ai shekopa vetmë se ka po nin 30 vjeçari 14 vjeçari paso 10 vjeçar gjithmonë jetën e ti ka diçka se thot pa ta menduar se kshu kshu ka më ndodhur një lig apo një keqe por se zoti dashti edhe ndodhi kjo kjo kjo pra allahu vepron me robrit e tij dhe çdo kush në fletat e jetës së vet ka bucitja të zotit Dhesat ayka shiuar. Ai egashiu. Kjo është asaj ne ka përmendur vlezat, dietar me imen Allahu Arë, El Latif. Çka fitojmë ne vlezën nga kjo? O cilat duhet djegjë më yon? Si të reflektojmë ne me këtë emër? Çka na duhet neve këtë emër i Zotit te bareke وتعالى. Ka vlezë shumë simen do të përmendemi disa prej tyre. E pao vlezën çaduta kuptojmë nga imen Allahu El Latif. Simi pares Allahu te bareke وتعالى nuk i hig as një sant Në univers E vogël apo e madhe qoft E trash apo e ho është ndrit Apo është në tër është e mblume apo është e shplume Krejtë Allahu Gjelo Alejdin Dhe raportet dhe këtër e gjëra vendë me dhveti Raj, para vete që ne duhet Ti kemi në, në shpirtat to është Allahu Gjelo Gjelo Ungjarit nuk i përzihën Kuri kap Im cirat nuk i përzihën Por shembo që pa në pasotë sot, sot për shembull i bën këto e, si testime të shikimit, për shembull bonati është një pika të holla, edhe e bëni numratin brenda brenda atyre për shembull pikave të çëmta. Edhe thonë se e shef këtë numrin këto, mos shikimi jot është di i ja. aft. Pse pse i ncojnë shumë, që ta shohin po? po. apo sheh atë numrin që ka dalë apo ju ka rëme, ju ka rastisme me pa. Apo për shembull kur shkon me me shikue për shembull kur testo në ai shikimin mirë apo ai i, i ki dëgjime të mira çka bën ta përshemo ta, ta mbyllë në sini dhe ta bën një numër apo i cili shumë pak shifrat nëse e shef numrin do jo të shikimi jot është imprat apo po përandogëzër për, për shemb kur dherat janë shumë të imta kur është në terr kush është apo thonë ande Allahu kur ti ngurmbullon dherat nuk i përzihet kur ti grumbullon dherat nuk i përzihet ka thanë Allahu te bareke ve taala në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 apo josans katëso shaf çemu tash për ti gaj bosha apo jashamia gajën e mund të mos i ldi kush atë të së di kjo gaj por gajën kur allo janë për atë se çka i prret njerin dallë ta nuk e din posallahu te mareke we taala pasallahu jellel dhe allo e din çka ka në tok dhe çka ka në deti çka ka në deti apo ne do të pozojmë so me kamerat e shumta xhizimet e Ho, Hol sismë? Po shumë se marti po shikoni ne oqean. Dhe si thellësi me qindra metra, me mijëra metra poshtë. Dhe çfarë ka atje prej kafshësh më shumë ta? E shapërçëm do një herë në dokumentare, një peshk i çuditshëm atje në thellsinë e fundit të oqeanit. Kush e ushin vëzhgata? Kush u Ku she? Kush e ka bota? Dhe me miliona peshq atë. Apo Apo përgjimu statistikat që dalin përgjimu për një balen sa ushqejet ndit vëzër Me qindra mijat të në lata peshki hajo Dhe kito dhe zikur që asikuron El Latif Me met për neve a mun ha peshki buk Përvejti korëzun ha A së dimi ku abile A s'ka ta katë ti me ushqit ta katë me ushqia ta Apo përgjimu në male vëzër Sa ariju e sa kaf shtegra Apo edhe të buta Apo edhe t'imta, insekte, ndryshme Ku që i u shqenë atë dhe zërë Sa zogi fluturon Ti, ti thu të thu ku atë të shkukin Aja të ripë riskën e vetë Ata e vemsam shpesh të mirë të shembul Riskën Kër foli vemsam për riskën që ka tha Aja kini pa shpende si dalin Të uritura dhe kthehen Të ngopura ti Kujtonë sa aje kote e kote ka dalë vishme fluturu E ripë riskën e Allahu gjelë gjelë lë u homë Ata d Uh, Allahu xelaja qeverinë sa i din çakon tok dhe çakon deti. Ne këtu ka përse për detajet është kamendja ndalet. Me tani Allahu e përmend një detaj të sinë qeverinë e saldi të arbëshkëror, se kjo është sfida e shkencës bashkëkorë. Na jeten pas zotë dallahu xhelala. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. The nuk bjen një jet. Vetëm sa ai e di. Ka një komandë, e di se ka r, e di pse ka r. E di se kala, e di pse kala Pra më dhe zër, sa ka, kemi përvejnë këtë qemë Se shkenca është e paft Dhe kalkulatorit janë të paft Mi nëmru gjethët e drunit Apo, një drun, djë drun Ve që të në gjami, sa ka, vëzër Mi alda një një një një, një djetir O vla, përvejnë që të gjethët sa janë Apo, mundët bëshejmë Në fund me të dhëndë një kritik të ronë Se thot, maqove Maqove ma sa atë kotë numë smuini smuini numë qoftë. Me havon kit shkopin numroj jetët. Me havon kët për shemb, pas pas qytetit. Për po sa ka dunya ja vëzën. Donjëherë për shembull, njeriu rrugton 10 orë me veturë, snallën drojtë Allahu xhel xhelalu. Dhe dalin për shembull sot, orjemu kriminal dhe thonë, dunya ka shumë njerëz. Rrezikojnë, çka ushim për to? Po vesh drumun saka. Dhe që Allahus e ka kryu për e gjërave Që japin ato ushqime Dhe nëzirin ushqime Sa tiski mundë si asë me numru ato Andë Allahus e ka përmen gjethin Një Që mos flasin për kur banë ato shumë Ska mundë si me numru Pasak e thotë Allahus Vala habbetin Fidulumatil ardi Vala ratbin Vala jabisin Illa fi kitabin mubim Dhe dhe Allahus te bareki vëtala Dhe nuk eksiston një kokr Habbe Kokr Në ersirat e tokës As diçka e cila është e langt As diçka e cila është e tërt Abo E langshme Edhe e thalt Vetëm se na e dim Dhe kemi të shkruar në libur qart Që mu tje qëtë do ujnë tok Ka mundë që atje e ropë një kokër Ajo kokër del Dhe bandi shka Ti do këtë ajo rasi Abo Allah u gjelë nuk, nuk ka rasi Ka mundë qëtë Dhe njëherë ti derë dhe ujnë rasisht Këtë pahiri Në bache Se ti skena rasi, ai u hindog mundet me dhon një një fryt, apo e ka ushini në dru. Do s'ka ndonjë rasi. Nuk ka ndonjë, ndonjë rasi. Kjo është e para që duhet ta kuptojmë nga ilmi i Allahut te bareke ve talla, dha emri i tina al-latin. Gjithashtu ka ardhur në surën al-Luqman ayat 16 se ne e përmendëm, këshilla al-Luqmanit djalit të tij se Allahu xhel gjele xelalu edin edhe imcin më të vogël të kujna. Të bimës, ajo cipa e bimës. Këtë bëjë cilë ajo, a, ka njerë përshimë me tala ndorë, asë në ndimbile. A cipën e holë, thë, të bimës, të lullës. Thëtë Allah u gjerë, qasaj, në grimës e me vogële që asaj, në gjunë e lukmanit, si kur tjetë, ku, në një shkamb, apo në qilë, apo në tokë, Allah u esilë. Shkohëve si farë argumente ka këtër. Nëse tani nuk kemi në tepsi, atë do të vinë në tepsi, po këtu vetëm të shpjegojmë pse ja ka përmendur Lukmani gjithë këto. Me se Allahu e ka zgjuar Lukmanin, njëri i urtë. Allahu i ka dhënë hikmet, urtësi. Ka dhënë edhe atë, e para. Innaha intakum mithqal habba. Isharëton ila sighar. Allahu ka t'i jaran ka dhon. Çi çiki trup i vogël. Sadoj që të jetë i imt, s'por neve s'van problem. I Im, sadoj që të jetë imt. Im? Pasë dhe ka thëmë, fetekur u fisë sëkhra E ajo, ajo trup i vogël, ajo kokër e vogël, ajo cip i vogël Mukan shkan të madhë Ta në thëmë, isharat unë ilë el hijab Sa do që është e mlume ajo e vogla Me qëka do që tjetë e mlume e vogla Për shemë, kokër e vogël, kër mlot me shkan të madhë është për qëllimë që sa do që tjetë e madhe Pra Allah unë nuk, nuk prishpun Pasë dhe ka thëmë, au fisë se ma watë Apo është në qij ej Ka shumës, ka orë njës Au e se ma wat Dëmonë, au fi se ma wat Në, qijel, po në, jëj, në të të ka thëmë në qij ej Në ditin të rejtin ka dërte e shtatë Ka thëmë isharatun ilë lë bujdi Ka bo Allah me isharat për lërgësi Pra këtë dush me mrija jo në lërgësi Na e bina Pase ka thëmë Au fi lë ardi Ila isharaten ila dhulumati Fe inne gjofel ardi Adhlemul emakin A po është brenda tokës Shon, E kam blu shkampi dhe kan thon, ka hinë tokë Kanë thonë këtu me Allah ka bojshare nga ersirat Se s'ka vend matë erët, se sa, se sa kush Se sa toka Se sa toka Andësh nga Allahu të barë kjo të në gjurën e lukmanit Nga kam su se Allahu saddo që t'incohë në gjërat I kap me emneti e latit Kjo është të së në du të besojna për Allahun të barëke Vë tjallë Gjithashtu vëzëp, prej jumës që kanë përmend dietart në këtë emër është thëllajo se Allahu i ka incit dhe kur e din robë se Allahu i ka incit i ston preventiva ti. I ston preventiva. A dhe në surën el Mulk, sura Mulk nëzëra surja pushtet. Sura Mulk. A do të shkojë këtë se se në sallahu këtë surë. Tebarakalladhi bi yadehi el mulk i madhës, i bereqet, çmoşt emri i Atit i cili ndorrnë në ti o oh, i kët pushteti. Në kët surë e ka përmend El la ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir. A nuk i din kriesat e veta ai çka e ka krijuar? A nuk i din kriesat e veta ai çka i ka krijuar? Kan thonë ditatorë. Nga emri i Allahut Latif, ne çfarë djun kemi vëzers? Kur e din sajt ta Ta kap edhe të rashët, edhe të hodhën, edhe kërri e në terë, edhe kërri e në dritë, në publikë, pëshëtës Besimtari e shto kujdesi Apo, është të jetë u një fjalë, apo një mëndim të likë, apo mëndon për një kanë likë Edhe ndytë A i cilë e beson e minë latif tutët Se edhe të u fërmu e ideja jo të e keqa e kapë Edhe gërën për gërën me kur rënitën ato Ase spi fu dos akusata te gjerber gjerme kurrënit na do Allahu i ka. E çka i thua atina te bardhe keota. Apo kur mendon per me e planifikon i gjuna zotin harroj. Andaj ai icili qandon dietar, ai icili e din dhe e beson bin se me in Allahu te latif i druhet detaleve te veprave te vete. Derisa Ibn Qayyim ju jikathom ai icili e beson in Allahu el latif, ala el khabir, ju vina ayna i radas, ka than aj rregullon edhe qytet edhe mendimet zguzon me pas fytje për zotin gabim. Zguzon me pas foto gabim për zotin. Duhet në Andaj, prej gjurë me së të, të më konkit në rregull. Eksumalo. A ndaj? Për djumën e së dite kam përmendë atort, është edhe ajo të së ë ë e balment. E von qaimojoje për kujdesit të shtuar në në veprimtarinë e Europës. Dhe për ta kanuar shumë prej ajeteve të Allahut te bareke ve taala në sura al-anbiya ayeti 47, wa nadha'u al-mawazin li yawm al-qiyamati fala tudhlamu nafsun Allahu gjelë thotë, ne adit i vendosim pëshorët Pëshorët Në ditën e kiametit Asë një shpirtit nuk i bënë zullom Kërgja, hiq Dhe shejën, përdore dhe më nom Asë një sen Ska ka diçka Që duhet me japru në jabina Kej, të dhe Allahu gjeluar Wa inkana midhkale habbeti min kardelin E tejnë abiha wa kefabina hasibin Pa dallo ut e barik yu taala, edhe nëse është një kokor e vogël, a, e Bimës. Në e Bim ata. Dhe në fund të Allahu mjafton çë në llogaritëm. Pranë, mjafton çë në llogaritëm. Do, lau, parandu, parandu, adit, robi, hutohet, do ar, të thonë a ditë çë robi der hutova çdo të di llogaria. A ditë në llogarit të marr ai cili këtë planet të mëloja, të sa njerëzimi ende nuk di për to. Përket këto orbitat moja dhe shtat palqije Me miljardat kryesa Aj do më thonë të merë lëgari Nëse ti ta mërë meja se të ka po zullum Qështë të universit dikush atje Allah o thotë në e bina Fol, miru bash me këta A dhe për nga mesem kër e ka të regu e Imcin në lëgari Ka thonë deri sa vjen dashi me delën Një dashi ka më zullu një delës Allah o jam erë brina dhe jam nëmë në delës Thot mëshoja ta shkëtina, se kësë ka brina Edhe pëse në funda të të të të asgjësohën Por që të merët logaria dhe haqëmarja e drejt Andaj Allahu Gjellona e ka përmen Këta, gjitha është në surën e zel-zele Allahu Gjellona e ka përmen Fë me ja amel mithqale dherratin khajran jara O me ja amel mithqale dherratin sharran jara Thot Allahu Tëbareke Vëtala Kush do që ka punu Sa grinca Sa grinca më e ho Kokrës Të khajrit esha D Sa grimë, sa me hodhë E të keqës, do të shëf Pra ditë dhezër është vejpër Dhe gjithë shka shfaqët Në emën e allohu të barë kjo e kjo vëtala E lotif Dhe dhezët dhezër për mësimeve Që e ka mërmen djetarët Nga gjurëmët se duhet i ketë Besimtarën nga kjo emër është edhe Butsia e allohu të barë kjo e kjo vëtala dhe, dhe kjo duhet dhe mën, Reflektimi të red, Reflektimi i kësajna Duhet tjetë në largimin e frigë Por qemull, robjë është i rëthumë me friga, me mërzia. E në njërë, të monë, për t'arë në njërë të kalumë pëse ndodhe, që është ndodhe, që është do të ndodhe, këtë këto me besu, besimtari, e në latif. Do t'a dinë se, a i cilë e këket univers ndorë, s'murësht ti me ra o dikun, ku a i se di. A në sajnë ka caktu ti me ra o dikun, të më thonë, s'murësht me hika sajnë. Por prapë ku ki me rahë, që Apo, keni vapur shembull dietar të kanë shembulli sa për ta kuptuar. Por çon fëmia apo zakur është i vogël. Apo, vetë marr thmir me lut. Edhe marr thmiru dhe e xum. Apo e xum sot, por me lut. Morëtuar. Pse fëmia ndjen siguri? Më jese mundësit me praphtuti me me melon saka ata janë shumë lloj, apo. Dikush me ta prekra, shkon, shkon fëmia. Por fëmia pse ndjen siguri në dorën e prindit? Sai ajë ko bin if me të instaluam se prindi oj fort nukum gju vetë se e di çimunet me kthye dhe s'ma do të keqën apo do arri sigurt bële por çem u shpaj hardhaj luina çështu e pa ndon zot prindi me fmijën nikaçor rahmat grims rahmet jaqash luallahu me çad amoh po pa ndo ai i cil ia ka shtu ket rahmet a mundesh ti merat diku na sjaf ju me thao zot rosh kum i do oh, ro unë di kumunish me la Po s'ka dikun që mund është me rëshitve të msa jetin Andaj vëzër paramendo Andaj Allah u gjeli gjela luhu Në e ka pru e një skenë Të një robi për nga mber Junusi alai salat e salat Andaj Allah u gjelora Kër e ka përmejnë vëzër shpëtimin që e ka bojnë Cilën vej për e ka përmejnë Cilën cici zot e ka përmejnë Junusi kër ka rao vëzër në bark Të peshku të madh Peshku të madh Paramendo dëzër D kërë e përmenë Allah u Gjilualla, ju nusin e selam, se si ka, ra, në, si, si ka ndodhë më ra në deti dhe pastaj me, me kap e, balena. Kërëndodhë e zërë më ra njëri në ujë. Më ra njëri në ujë. Vecë kërë mbulohët pisi përfaqës ujët, mos njët. A qështu? Por shemë, vetëm kërë fundohësët njëri në një, ujët, edhe e mblonë ujë. Ajë, sa të dëm i dhënë zërë, të të të të të të t Allohu kështë e ka bo, bo. Pa në mendo, e para ka hindet E dyta, mrena balenes A ka mujt krije se Zotit miran di matina Ska muci si. E dyta ashtë a mund është minimu E para i të ni që i pa nevoj Allohu gjellohara që ka thot Në e shpetu mjë nusin Ha Mirë po të më cilin sifat Lawla ente darakehu rahmetun Sikur më stakab të rahmeti Allah Butsia E ka ka për bahu gjeluala me butsi A nëve zërë edhe nërësirën më të thell A ba nuk hum Allah e ka përmënjë në rast tjetër Që i nxanë butsia se Zoti Gjeli Gjelalu I nxanë Kësaj imëci se ti dhu Që si e ka bërë këta Nxarja e kuina Nxarja e, e atyre djene që kanë fletë në shpejë Sur e kef Që ka ndohë dhe zërë ato Kan vrel trashin vite. Trashin vite. Apo Allah e ka vendosur një çan aty te mballin te shpellës, që dikush ku ta afrohet, mos me muit me hir, ai ka sulmuar. 300 vjet kanë vrelëza. Kush i ka ruajt? Allah do ta mbyllë shmend shmite në djat. Might in death. Të njëri kanë qenë vë apo? Nato, hard, might, hand jaw. Qona me milviz aty. Asa lëvizet për shembull e rum gjalëria. Çe Allahu po nën i lëvizmën çmajt dhe ndjall. E kuptoni? Në Kur'an vetë shkruar si? Allahu nuk thavej fletë transhivier. Po tha të në të i lëvizmën ndjaftën të majt. Se kur një anë i vlezën 20 saat nuk lëvizën të majtën ndjalla kade. Po por fakti që ska dejë që do të lëvizin ndjaftën të majt, doon mirë ka, ka doon njëri gjallë. Allahu do 300 vjet i lëvizmën ndjaftën të majt, ndjaftën të majt mund gjallë jam këto. Në gjallë, për morën vrimë, masë 300 jetë dhe Allahu Gjelluala, i nëzgjënë Dhe tani, muabejti parë cilë ja, sakin aflejtë Kusë mund me ditë, dhe zërë Ja Allahu Gjelluala thotë, na, me rahmetin tonë Na, me rahmetin tonë Andaj thotë Allahu Tebare Kjevë dhe Tala, me ja ushllum rahmetin Ja ushllum rahmetin Qilja rahmetin, dhe zërë 300 jetë kanë vletin shmejllë, kërkuj si ka mërveshë A më më pra më, dhe zërë, tashë Ta kuptoni, qka Sa është 12 statorë, dhe po? 2020 Edhe muqu me 2320 Sa gjënëratë dhe jëndru dhe zërë Sa gjënëratë dhe jëndru Kur gjatë ish dhe pjatën me Hi që që kur gjatë ish dhe pjatën me Apo Allahu gjënë gjatë me kudretin e tina I karuj A në dhe zërë kër besimdojnë e beson e më në latif Nuk frigoth Se e din se kut do që ndeshet E kap rahmeti Allahu subhanahu Gjithashtu lezër, ka më bërmen djetarë të imre Allahu Gjillewala e Latif Edhe në gjarën e Musajt me Khadirin Gjithashtu nësurën kef Në gjarën e Musajt me Khadirin Që ka ndo lezër me Musajt me Khadirin? Allahu Gjillewala e së provonë Musajt Edhe mani ligërim Dhe i tëtë domonë fjallë Se kam suzotinon të barëkje vëtjala E njëni prej domonë dëgjuzve Gjematlive të ti, ndjekzve të ti Mahnitet Dhe, do më do një shprej fjallë të më doja Edhe e pi të ta ka dikush ma Ma i dishim se ti o Musa I thot jo Allah u gjire e shpal Thot jo Ka dikush ma i dishim Bela Bela Gjithësësi Dhe e qënë Allah u të khidri Rezimeja Kër ta kohet me khidrin Qëka ndohë dhe zërë Kjo është Kër ti nuk di diqka A pop Dhe shikota një më zërë Shkot i gjejmë pësot një përshimu pëse, pëse se dhja i një fakt O da, nëziton ata Ska, këtë gabeva kjo Parëmdozër, Musa kish fol me Allah Drejtë për drejtë Allahu e kam su Për nga mberi Allah Ulu l-azm Ulu l-azm Për u mejtëve mat mdoja Mas Muhammed e Sam Cili është U mejtë i Musa i tali sërrat Minjerë, mas Muhammed e Sam Vjen u mejtë i Musa i tali sërrat Në mon Për nga mberi mad Për nga mberi mad Mezita ta Me, me mungesë një dije Shka bani Khadiri tha shikoh Shiko, së mund është me ti me duru me mua Tha i shala ka me duru I shala ka me duru Edhe nisën u të timin Qka ndodhjë vëzër? Ato u nisën u të timin Dhe i than një banorit Një pranorit një anije I than, a ka mundësi marrë me ti në anije? Tha po Edhe hatësën me në anije Tu zri për anijës Në në vendi që kishën me zrit E mërë khidri dhe përja prish anijën A mun është përra në vëzër, tashë? Bon, njani përshemi, bon, ti i e, ki me e të në vëzër, edhe hecim pëllot vetura së nalët, edhe njani nalët, njani nalët, edhe të mërë qonë ti të vende, a bo, edhe ti në fund, ja prish derën, ja prish, e a thënë kjerët. Tash, kisha ka mërë, ku ki tjetëri, po këjnë mërë nga bojti pse e a thëjve kjerët. E musa më një ragojë, thaë, Përse mërit e prishaninë se qëton e më nabajton Qajta Khadiri? A të thashtë se si së më bënësabër? Unë të kalzova se si së më bënësabër Këtë punë nuk jam debon e pëj vetit Pëjash po do këtë që është to Këtë të kalzoja më rrësh Vajzdo rrugën Tham, ma, ban, ma jep një shantë cjetër ja Vajzdo Tu hezë rrugës vëzër Panem do tash Kjo është e latif I but në veprim I hol në veprim Qo e cu dhe si pan do vmitu lut Edhe Khadiri veç shkojnë e kapnjani dhe e myt E myt, vmijen Dhe dhe ti me panis kejnë qështu shka ban Ment dalen Musaj minja reagojnë A ka tel të nefësen? Do e vrajt e vmijen dhe pa, pa haq Qajta Musaj, qajta Khadiri A ta është mëre se së më banë sabërti? Minja, reagojnë Se së të ditë që kemë të bëhënë Nej, se ta ma jepë dhe një shansë Vajdojnë Pas ta i më funë E gjeti një murë Do mon Ishte anu për, për më ra Edhe e ngriti Unal e pa një murë të ra Edhe veç unal E ndrejq i murë dhe e la Tash muza Nuk pe e kufton Pse unal e tash Qifar veprime ma tash Qut nal e shë ndrejq një murë Edhe i tha Pse e pa on e tash ta E atar i tha Khadiri Që tuk i na muta Sës Si, mu, si si të di që kemë dëvo Tha mafe altu hamin emri Unë nuk i këmbo këtë punë vetë Tha Allah unë ka inspirua Tha saj përket asaj anijës Që ka na bajti Ka thonë na kër e ke në laon Kër dulëm për anijës Në qatë dëven kër e na kam Qaj mbrejt një zullum qar Gjdo anijet mir e mer Si të ketë një të met e le Ka thonë një bona mir E këptove Anija si kur t'i shkonë ketë pëtë mejta A i zonë në qarë i benja merë E tha unë i abona një të mejtë që kur t'a shofë e mrejtë se merë Ka thonë e atë fmihëm se e vrajte Ka thonë fmihën e vrajta Sepse Allahu zhile zhilellu e dinte me ilmin e ti Se babën e nanën e kiste t'mir Apo Ka thonë me ilmin e ti ishte të kisit rritë të banat kafirë dhe i munon këto E Allahu tha mbëte Me ilmin Allahu Tha e ketë murim se ngrite E këtë murim se ngr A këtë murim Tha këtu o kënë një buri mirë Me veprat e tina Allahu do m'i zhiguru e rizk Edhe një pa vet vet Ka thënë ato një pa e ndes janë Ka thënë qëtu më rejna është një pasuri Gati për mu zbulu E unë e mbuloha dhe pak Dersa të vene vakti A tërë shë kanë me hongër Kjo dhe në shkando Allahu është latif A më në shkandu Kha divin Allahu penga, penga mbarë në një mendim Në një mendim është njer Sikur që është e fjala e shumisë e sulemave Që ka ndohë dhe zër? E ka ndrejnë që një mur Atë pasuri ka me hangë dikush Allahu e din kërë ka me hangë dhe da Apo kërë e ka hangë Ande dhe zër Emri Allahot e Latif Neve qka duhet në bat Musutut Ska qka me ndohë dhe qka qka jik elmit Allahot Për të i vdekjes ska kur gjo Andaj, besimtari Me emri Allahot e Latif As nuk e shqetsojnë të mlojat As nuk e shqetsojnë dvogljat Trashat edhe të imtat E shqetson ves një sen A i ka mirë raportet me latifi Kjo është, a e që duhet Mën ti më shqetson se ku më nëshë më ra A më urzua, e më urdzu e këto jo, A i ka ndonë, gjellë le fi u la Allahu të barë e kevë tjara A i më në ngrin qilë e me zbrin tokë Që kështë ka thamë për nga mërë a.s. Kur vdes njeri jo, Ja mori me lasë të shpirtin Ja ngritin në qilë atje Nëse o është i mirë, e mori me të mirë e Ana neve vazan nuk do ta takon, më u frikësupi as një sentit, se Zoti Onë të Barëkëtuaj e të Alla e ka shfaqë bucinë e tij në univers, e ka shfaqë bucinë e tij në trupat tonë, në shpirtrat tonë, në mendjet tona, vetëm sa do të më pas gale muslimani. Me ia qiu urdat Allahut në vet. Kur të libai hayya ala sala, ti më je çate. Kur ti në Ramazan, ti më je në xhere. Kur ti re pasanikin zeqat, ti më je në zeqat. Kur ti re për haxhe kimunsi, ti i, i je çati. Kur ti mendeni mufein Allahut, ti i ati. Sa e vërtet tirova? Ku atë sku do një ojë, s'ka punë as jote. S'ka punë, ka shumë të Allahu më datë më na ka dhur. Çi këtë datë do të kemi? Çka po duhet ti? Unë e vaj kur do? Nuk ka punë juve. Andaj desha këto sërë se na ka marrën dietart nga emri Allahu te bareku ve tala, el latif. Andaj këtu ka edhe shumë sime, domthon nuk nuk i kemi forcia, domthon kë është një 10, dhjeta, 10ë nga ajëse na ka marrën mediatorët në në këtë kontekst porse sa për të hapë temën dhe për ta përmendur emrin Allahu te bareke tuala el latif i butë dhe i holli në veprim e lush me Zotin te bareke tuala se Zoti onjele jelal nat trajton me butsinë tina, na trajton me mushirin e tina, kamunson me jetu e me islam edhe me vdekme islam elush be Allahu te bareke tuala se Zoti onjele jelalu kamunson me undrique në, në hijen e emrave të cilëve te Zoti te bareke tuala elush Allahu subhana ve te ala se Zoti onjele jelalu muslimanë kujt e çan Allahu te ndihmon, etimat e musliman Allahu te mbolan fuqarac ska morrë الله تيم باسانيكا انه يشفع الله تبارك وتعالى عز وجل جل جلاله تجدد هاي بفضل تامير اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين